السلام عليك يا, يا رسول الله ارحمنا الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يقمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويدون الزكاه ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدل ورضوان من الله أكبر dalika huo al-fauzul-azim u ime Allaha samilosnog samilosnog a vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima traže da se čine dobra dijela a odnevalja ih odvraćaju i molkvu obavljaju i zeka dalju i Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju to su oni kojima će se Allah sigurno smilovati Allah je doista silan i mudan Allah obećava vjernicima i vjernicama dženecke bašće kroz koje će rijeke teči, u kojima će vječno boraviti i divne dvorove u vrtovima Edenski, a i malo naklonosti Allahuje je od svega toga, to će doista uspije veliki biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Alhamdu lillahi, waliyyis salihin, wa salatu wa salamu ala seyyidina wa nabirina Muhammed, as-sadiqil, wadil, amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma jaaltahu sahla, wa anta idha shi'ta taj'alu al hazna sahlan sahla. Wa ala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima, molimo ga svi zajedno da nas počasti, da te blagodati spoznajemo kruz njihova trajanih i da nas zaštiti od dana kada ćemo neku od blagodati spoznati samo zato što smo je izgubili. Salavat, selam, mir i spas, posljednjem Božjem poslaniku Muhammedu i svim poslanicima i svim čestitim ljudima neka je salavat, selam, neka je mir i spas. Gospodaru naš, zaista ništa nije lahko osim onoga što ti iz milosti svoje naolakšaš. olakšaš. Pa te molimo da nam olakšaš samo ono što je za nas dobro na ovo svijeta. Amin, Draga braćo, mi se i dalje družimo sa govorom Resulullaha, salallahu alih vasalem. Družimo se sa njegovom praksom, družimo se sa onim stvarima koje on iza sebe ostavio. I jedne prilike Ebu Gurere, jedan od prijatelja Bože i postanika, salallahu alih vasalem, jedan od azhaba utrčao je u džamiju i kazao je, požurte, dijeli se nasljedstvo Muhameda, salallahu alih vasalem. Kaže, požurte u džamiju, ostavte pijace, ostavte mjesta, ta idite, požurte u džamiju. Kada su ljudi ušli u džamiju, nisu vidjeli ništa materijalno da se dijeli. Vidjeli su ljude kako uče Kur'an Božju objavu i vidjeli su ljude kako čitaju hadise Božije poslanika. I zbog toga je Božji poslanik, s.a.v. rekao, Innal ulama'a lem juveritu dinaran vala dirhaman. Zaista, inna l'anbijaa ahle mi uvarrithu dinaren vola dirhemen. Zaista, vi rovijesnici nisu iza sebe ostavli dinare i dirheme, zlato i srebru. Wa innama uvarrithu l'ilm. Oni su iza sebe ostavli znanje. Femen ahadha bihi, fa pad ahadha bi haddin wafir. Pa onaj ko prigrabi dio toga, ko uzme dio poslaničkog nasljeđa, neka zna da je uzao veliko dobro. Jer ti to pomogne da živiš na ovome svijetu sretan i ako Bog da da kod gospodara budeš spašen. Prije nego što uđemo u sami hadis koji sam za danas pripremio, to je ujedno i hvala dragom gospodaru 351. hadis Znači za nas je preko 350 druženja. Ako gledate po godinama hvala gospodaru to su godine. I svaki put smo se evo, sastali, pokušali nešto da naučimo, pokušali da podijelimo neke emocije, a druge strane da podsjetimo sebe na neke vrijednosti koje su, koje su neprolazne. Uvijek je bitno čovjeku da gleda da na ovom je svijetu ostvari sebe, a da ne izgubi budući svijet. Ako čovjek na ovom je svijetu dobije sve, a izgubi ono što je kod gospodara, onda nije ništa dobio. A ako na ovom je svijetu, žije možda čak i skromno, na prvi pogled nema mnogo, ali zadobije zadovoljstvo svoga gospodara i dobije vječnost kod gospodara, onda i na ovom i na budućem svijetu on od onih koji su sredni. I postoji, prije nego što uđemo u ovaj hadis, današnji, jedno mjerilo, preko kojeg mi možemo vidjeti koliko smo zaista zaista sretni, ako Bog da najprije na ovome svijetu, jer gospodar hoće da mi budemo sretni na ovome svijetu. Kaže gospodar, amenu, innu Kaže, oni koji vjeruju i čija se srca smire kada gospodara spomenu. Jedno od mjerila sreće, koja počinje na ovome, a nastavlja sa kom Bog da na sljedećem Na budućem svijetu jeste upravo ta smirenost koju vjernik i vjernica osjećaju. I to kogot je od svidio. vidio, vjernike u nedačama, svjedok je toga. Možda i najteže situacije činiti se brdo ne može izdržati, vjernik i vjernik, vjernica izdržaju. Nedavno sam svojim očima gledao, muže i, muže i žen izgubili su curicu u 13. godini života. Tako mi gospodara osjeća čovjek da ne bi brda mogla izdržati to što su oni izdržali. Riječi koje izlaze iz usta su upravo potvrda čega ovoga aeta. Oni koji vjeruju i čija se srca smire kada Boga spominu, kada Allaha spominu. Ta smirenost je jedna od stvari i vi znate da smo mi ušli u poglavlje koje govori o namazu, o molitvi. Govori o obraćanju gospodara. Jedan od glavnih ciljeva svakog našeg namaza treba upravo biti ovdje. Da osjetimo smirenost, da osjeti naše srce, da nas gospodar svojom milošću obovat. I subhanallah, jučer sam sa habavima pa čitam o neku knjigu i naješli smo na predaju od Musa alaihissalamu. Kaže, Musa alaihissalam je pitao gospodara, gospodaru moj, kada ti se obrati onaj ko je tebi na namazu, onaj ko čini dobro, Šta mu ti kažeš, gospodar? Znači, činiš nešto dobro, kaže, kako, kako, o gospodaru, kako mu se ti odazivaš, njemu ili njoj? Kaže, uzvišeni gospodar, ja kažem, lebejke, lebejke, odazivam ti se, jednom. Zamolio bih vas, evo, samo malo da se naprijed pomaknijete, ne mogu sa vrata da uđu. Ako nije problem, evo, na ovu vamo strani, malo, samo se privijete koliko možete, evo, odećemo, ne, ne, ne. Kaže, gospodaru, kako se odazivaš onome ko čini dobro? Kaže, gospodar Musavu, kažem, odazivamte se. Kaže, gospodaru moj, kako se odazivaš onome ko čini grije? Katezorne, gospodaru. Kaže, njemu kažem, lebejke, lebejke, lebejke. Odazivamte se, odazivamte se, odazivamte se. Pa kaže, gospodaru, što onome ko čini dobro jedno, a onome ko je u grijevu pa se tebi obrati? Traži put. Što njemu tri put? Subhanallah, iskrenost i smirenost može postići samo onaj ko ovo razumi. Kaže, onaj kome me zove dok čini dobra djela. Kaže, o Musa, on se oslanja na svoje dobro djelo, a ne na mene. On misli zato što je učinio nešto dobro. Da njegove riječi, njegova molba, njegova dova, njegov namaz ima neku posebnu težinu. A onaj ko je u grijevu, ko možda još uvijek luta, kad mene je zovni, kad se meni obrati. On se oslanja na mene, sada. Ostanja se na moju milost Ostanja se na moj dar Ostanja se na mene, a ne na sebe Ne na svoja djela I zato nije se čuditi Vi svi koji znate Kur'an Znate da je Ibrahim a.s. Našao smirenost u vat, Iako je vatra nama pojam od kojeg se bojimo Znate da je Junus a.s. Našao smirenost gdje? U utrobi ribe I znate da je Usuf a.s. Našao smirenost u zatvoru i u bunaru. Smirenost ima veze s onim što je oko nas, ali znajte da je u konačnici dar koji tebi i meni Allah daje. Kada njega spominjemo, srca se naša smiri. Kada njega spominjemo, svjesni smo da ovo što vidimo oko, oko nas su samo slike, koje svaki dan blijede i samo je pitanje kada će iščeznuti. Ili kada ćemo mi iščeznuti, pa ih više nećemo vidjeti. Onako kao što smo uobičajili, zamolio bih vas, Da se sjetimo sjetimo dovom El-Fatihom autora ove hadijske zbirke čovjek kako nam je sabrao ove hadise Imam Buhari reda El-Fatih. Poglavlje je u džubu salati fi siyad obavaza obavljanja namaza, molitve, u odjeći. Wa qavli Allahi ta'ala i riječi uzvišenog gospodara Khudu zinatakum inda kulli masđidi Uzmite ukrase svoje kada namaz hoćete da obavite. Wa man salla multahifan fi thubin wahid I ona osoba koja klanja ogrnuta u jednu, u jednu halinku, u jednu, u jednu ruhu. ويذكر عن سلامه ابن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يذره ولو بشوكه. Spomine se od Salame ibn Ekwa, jednog od ashaba, da je vjerovjesnik rekao da odjeću treba kaže zakopčati, dakle ne smije se otvarati kada čovjek klanja nekada u jednom ruhu, kaže neka je kaže zakopčata, pa makaru potrebio trn. Neka samo zavije odjeću da se ne bi otvaralo. Wa fi isnadihi nazar u samome nizu prenoslaca ima ima ima polemike prije nego što prijeđemo dalje samo jedno pojašnjenje od uvjeta da bi čovjek stao pred gospodara jeste da bude kako mi to učimo još u Mektebu jel? da bude pokriveno stirno mjesto, da bude čisto tijelo, dijelo i mjesto klanjanja dakle gospodar nam je naredio da kad pred njega stajemo Gledajte Kur'anski ajit, uzmite ukrase svoje kada god namaz hoćete da obavite. Jedan od azhaba Božijeg poslanika koji je bio kršćanin, zvao se Temim ibn Ben Eswat Edari, radijallahu, on uprimio islam i kaže posebno je ruho imao kad god bi stao na namaz. Pitaju ga pa šta to radiš, mi često ustanemo ujutru pa vidimo još deset minuta do isteka vremena sabaha, jel de? I onda čovjek požuri da klanja, Pa i zaboravi, možda klanja u odjeću koju ne bi izašo pred svoga prijatelja. Kaže ovaj temim, radijalahu anhu, kaže, kad god bi klanjao ovu koji najljepše ruho. Pitaju ga što to radiš, zašto je uvijek na tebi najljepše ruho. Kaže, zato što ja u tom trenutku znam pred kim stojim. Znači, hoću da svojom odjećom, svojim ruhom pokažem Da sam svjestan da pred Allahom stoji, da pred Stvoriteljem jednim, jedinim jedinim stoji. Naravno ovo je, spada u uvjete uvjete namaza i zbog čega se videćemo kasnije kaže woman sallat fi thobi allazi yujami'u fihi ma lam yara idha doslovno čovjeku takođe da obavi namaz, da klanja u odjeći u kojoj inače bude intiman sa svojim bračnim drugom. Kaže ukoliko na toj odjeći nema neke nečistoće vidljive da Kaže, وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَلَّا يَتُوفَ بِلْبَيْتِ عُورِيَنُ A Božji poslanik, s.a.v. je naredio da oko Kabe, oko Beytullaha, ne hodi na obilazi onaj koje nag, bez odjeći. I ovdje imate tri elementa. Prvi element je pokrivanje stidnog mjesta. I subhanallah, čak u najtežijim trenucima, kada su Božijeg poslanika opkoli u, u, u Medinu, Dova Božijih poslanika je bila dok je kopao hendek da se zaštite i da neprijatelj ne uđe. I znajte da je opasniji neprijatelj iznutra nego neprijatelj izvanje. Šeitan je čovjek opasniji neprijatelj od onoga vidljivoga neprijatelja. Zašto? Jer šeitan ide preko tebe, a neprijatelj ide na tebe. Kad neko ide na tebe, ugrožavate, ti će onda reći, stani bola, nemoj mi na nos štetu. Međutim, kad ide preko tebe, onda ti u štetu može na njih. Kaže Božijih poslanik dok su kopali hendak dova božjih poslanika je bila Allahumma stur auratina wa amin ravatina. gospodaru pokri naša stidna mjesta i kaže Allahumma stur auratina wa amin ru'atina pokri naša stidna mjesta i kaže nas naš strah odkloni i prvi prvo, prva lekcija iz ovoga hadisa jeste moral I ono što mi vidimo u narod kada narod izgubi moral samo sebe osuđio na na propastu. Jer znajte, ulema kaže, učeni ljudi kažu, znajte da jedan narod živi kroz svoj moral, kroz svoje vrijednosti. Ako izgubi svoj moral, svoje vrijednosti, ako ti je svejedno da vidiš kradljivca kako krade, da vidiš onoga ko čini nasilje, da čini nasilje, onda si izgubio sebe, izgubio svoj moral. I zato se u islamu posebna pažnja posvećuje posvećuje pokrivanju stivnog mjesta, do te mjere da u najtežim trenucima vi znate kako danas se muslimani predstavljaju nekada surovi, ja ne mogu da se nesjetim kad se priča o surovost Hazreti Alije bitka, još uvijek treje bitka jedan od neprijateljskih vojnika napao na njega, borio se protiv Hazreti ali Alija protiv njega, rat i kaže Hazreti ali a ja ga pobjedio i kaže sad je on preselio čak poštovanje prema umrlim neprijateljskim vojnicima Kaže, vidio Azret Jalija kako je on pao, da mu se otkrilo stidno mjesto. Kaže, Azret Jalija se okrenuo neugodno njemu, jer to je neprijatelj. Ali ja imam obavezu da i njega poštuje. Piteju Azret Jaliju, idi uzmi od njega koplje što je imao, sablju koju je imao. Kaže, Azret ne mogu. Njegovo stidno mjesto se otkrilo. I mjera u kojoj čuvamo svoja stidna mjesta, je mjera u kojoj smo čestiti. Onoliko koliko čuvamo sve stidne mjesta, toliko smo čestiti. Druga stvar, ovaj kuranski ajet koji ima Buharija, spomenuo uzmite ukrase svoje. Ovo je vrlo bitno. Svako se za nekoga uljepšava. I najčešće nedavno sam čuo čovjeka koji je govori o tome i kaže I mi svi nosimo neke maske. I možda je vjernik i naj originalni Čovjek koji živi na ovom svijetu jer ne želi da ima masku, ne želim im sjednim licem biti pred tobom sjednim licom kad, licem kad nisam pred to je kod nas znate koja je to kategorija to je najopasnija kategorija nevjednik ona se zove kako kako ćeš reći da imaju kad ti kao nevjednik mora biti cilj što da budeš da budeš prema svim ljudima jedna principijalan, čestit i zato kažu onaj koje vjernik i vjernica, ne mora, kaže, pamtiti šta je kom je kazan, jer on nikome je ne laže. Onaj ko laže, kaže, mora ima dobru memoriju, da bi upamtio šta je kom je slagan. Hvala Allahu, kada vjernik i vjernica to čuvaju. I treća, posljednja stvar, iz ovog uvoda prije samog hadisa, nama je čudno, kaže, Boži poslanik, sallallahu alaihi vselem, zabranio da se oko keabe obilazi inak. Toliko nekada društveni procesi mogu krenuti u lošem pravcu. Da su ljudi u predislamskom periodu, keava koji je sagradio Ibrahim a.s. iz nekog svog mišljenja, iz nekog svog razumijevanja života, naravno pogrešnog, znali su obilasti oko keave bez odjeće. I zato Boži, prije, prije dolazka Mohameda s.a.v. Zamisli tog prizora, dolazi na najsvetije mjesto. I šta radi? Rade nešto sa čime gospodar nije zadovoljan. Otkrivaju svoja stidna, stidna mjesta. Ovdje jedan detalj također hoću da imate u vidu. Toliko mogu opasni biti društveni procesi, kako su oni vidjeli ono što je loše, dobrim, i ono što je dobro lošim, tako i mi možemo vidjeti. I vjerujte, to je najopasnije. Najopasnije je kada zlo postane normalno. Kad je normalno da se čini nešto zlo. I najviše pažnije u svome životu posvijetite procesima. Čemu? Čemu vodi? Čemu vodi dolazak ovde? Jer vodi jačanj moje veze sa gospodarom. Jer vodi i moju čestitosti u obhođenju sa ljudima. Ako vodi tome, to je dobar proces. Ako me to udaljava od ljudi, ako me to zatvara, ako to od čini sebičnog čovjeka, Ako ja iz realnog života prelazim u neki nerealan, onda je to opasan proces. I mnogo je ljudi koji su učeći vjeru, nažalost, sami sebe uskratili ovoga. Sami sebi uskratili zadovoljstvo vjere. Hadis je 351. Hadesana Musa i ben Ismail kala hadesana jezid u Ibrahima. An Muhammedin anu mi'atiyya enneha tale Prenio nam je Musa ibn Ismail Od jezida ibn Ibrahima Od Muhammeda Od umu Atije To je žena sahabika Žena iz vremena Bože i poslanika وسلم, Koja nam prenosi Što je Bože i poslanik naredio Da se uradi Kale umirna Naređeno nam je En nukriđal hujeda jau mal idein Da izvedemo i da izađemo svemi žene, pa čak i one koje su u menstruaciji, da izađemo na bajlam namaz. وَدَوَاتِ الْهُدُورِ I mlade neudate djevojke. فَيَشْهَدْنَ جَمَاةَ الْمُسْلِمِينُ وَدَعْوَتَهُ I da budu prisutne sa svim muslimanima, kada su muslimani okupljeni. I da zajedno upučuju dovu. وَيَا تَزِلُ الْهُيَدُ عَنْ مُسَلَّاهُنُ A neće žene koje su menstruaciji obaviti sami bajram namaz. Nego će biti prisutne tu, ali neće klanjati namaz, jer znamo da žena u menstruaciji ne klanja namaz. I sada ide pitanje, ovo pitanje ne može čeljeka da ostavi ravnodušnim, paletim re'etun, kada je Resulullah rekao to, neka izađu žene u menstruaciji. I danas, jedan od napadani, subhanallah, to je nekada, meni se čini da smo mi nekako licenjerni u tome, mi kažemo, Hanume su, žene su, majke, sestre. Kaže, one su pola društva i odgajaju drugu polovinu. U isto vrijeme vrlo malo radimo da one da one jačaju svoju odanost, gospodana. Između ostalog, mi idemo na džum. Idu li žene na džum? Mi barem jednom heftično imamo priliku da čujemo nešto. Imaju li one priliku? Jedinu neki smrtni slučaj, pa onda, ako se okupuje negdje, da ne mogu čuti nešto. Čak i Bajran kaže, Boži postanik, Naređuje ženama da izađu, da izađu na dva dana, na, na dva bajrama. I čak i mlade djevojke, ono što se danas, odnos mu Islama prema ženi, kaže nemoj, ne, ne Boži postani kaže neka izađu, nego naređuje im da izađu. I subhanallah, najveća opasnost umetu Islama je danas da odsjećeš 50% od ruštva od, od muslimanske zajednije. Sam se marginalizira ženu udalje se od društva. Udališ. Bože, i postani kad neka izađe, pa da neka izađu žene. Neka izađu i žene. Zašto? Neka one budu prisutne tu gdje su musliman i ono što islam zabranjuje jeste neprimjeren kontakt između muškaraca i žena. Jeste neprimjerena priča između muškaraca i žena. Ono što se često zna i gdje ste. Načutim sami kontakt između muškaraca i žena u smislu komunikacije između njih. To islam zabrani. Bitno je da ona bude čestita da si ti čestit. da se ona pridržava svojih vrijednosti da si ti pridržava svojih vrijednosti da se poštuje pravilo da nema osamljivanja jer kada se osami muškarac i žena koji im je treći šeitan zašto provodi im misli kroz glavu i zato imate to tokom školovanja jedan momak je znao govort kaže uvijek kad je sa svojom vjerenicom htio da izađe kaže pobedem trećeg da nam bude umjesto šeitan zašto da ne kad je. i to je, to je primjereno I u nekim muslimanskim zemljama kada mladići djevorka se upoznaju u njenoj kući, uvijek je tu, jel? Uvijek je tu neko I tu je ljepota. Zašto? Kada uđete u brak, ušli ste čisti. I kada su pitali zbog čega 70% razvoda braka, glavni razlog je braćo i sestre nepovjerenje među supružnicama. Bez povjerenja među supružnicama nema braka. Kaže, naređeno nam je da izvedemo Da, da izađu žene, čak i oni u menstruaciji, na dva dana bajrama, jel? Na dva bajrama, i čak mlade djevojke. Pa da budu prisutne sa muslimanima i zajedno sa njima upučuju dobu. I nam još jednu stvar govori. Mene su učili, a ja ne znam, jeste, ranije sam možda je spominjal. Kad god spominje na jednom mjestu, kaže, neći se skupiti na jednom mjestu 40 čestitih ljudi, a da će im dragni Bog odbiti dobu. Kaže, barem jednom od njih će, dragi gospodar primiti. 40 ljudi, ali ovdje je više od 40 ljudi. Ali kaže, kad je 40 ljudi čestiti, bez ikakvog interesa, do, kaže sakupilo se, neće go, barem jednom od njih, ili jedno od njih će primiti gospodaru. Kaže, ono što je mene do, u ovome posebno, kvale tim, kad je, Kazao, naređeno je da izađu i mlade djevojke, da budu tu, da budu uz dobu, kada je vrijeme namaza žene neće biti tuz. Muškarci ne mogu da klanjaju, imaju menstruaciju, ako mogu da klanjaju, klanjaju i vajran namaz. I najbolji dokaz džumu namaza, ako žena klanja dva rekaeta džume namaza, treba li ponavljati podnje? Ne treba, dovoljno je to. To što je gospodario je olakšo radi njenih obaveza, da ne mora, nije joj vađu, nije joj obaveza, ali ako obavi džumu namaza, nije spada podne namaz. Jedna od žena kaže, Božijem poslaniku, salallahu alayhi wa sallam, Allahu kaže, jedna od nas nema ni ogrtača da se odjene da izađe vani. I te generacija lavam gledajte pitanja njenu, Božiji poslaniče, ja nemam ni ogrtača da izađem vani. Ta generacija koja je promijenila lice dunjaluka, Ta generacija koja je počela sa nekoliko ljudi, danas milijardu i pol ljudi, nosi njihove vrijednosti. Nema poga osim jednog jedinog i Mohamed je Boži i poslanik. To je generacija gdje žena nakon ovoga nek izađu na Bajram. Ne kaže pa nisam pripremila baklavu i one kolače koje sam trebala. Nego kaže nema mi jednog odijela ruha da izađem na Bajram nama. Sada vam je jasno što je nama situacija i zato uvijek nek vam je na pameti, koliko god vas neko prepada ekonomskom krizu, gora je moralna kriza nego ekonomska. Kad nema moralne krize i oni siromašni neće biti gladni. A kada imaš moralnu krizu, možda je čak i ekonomski prosperitet. Oni imućni, znaju ostaviti ove. Vi znate danas da ljudi umiru u jednom dijelu svijeta, od pretilosti u drugom dijelu svijeta od... Odglad. Jel to problem ekonomske krize, jel krize moralno? Zbog toga ovo pitanje, kaže Boži poslaniće, nemam, kaže, nemam ja ruha. Šta da radi jedna od nas, kaže, nema nema ruha da izaći. I ovo je, ovo je jedna od stvari koju moramo raditi. Vidio sam kod nemuslimana ljudi koji imaju vrijednosti svoje. U nemuslimanskim zemljama. Vidio sam kako sarađuju u dobu. Svi imaju neke gardarobe koju mogu da podijeli, ne dozvoljavaju da taga da roba stoji u ormari, nego što radi? Iznesuje, pripreme je, i tad onima kome je potrebno. Što će meni stojati u ormaru ono što neću nositi? Kaže Boži poslenik, salallahu alaihi wa sallam, litul visha sahi betuha min džed I gledajte sada, duh vremena, ovo je, ovo je ono što sam govorio na početku pitanje moralne ili ekonomske krize kaže kad je, do, kad je moral dobar kod ljudi kaže božih poslanika sallallahu alajhi wasallam neka je od nje prijateljica da dni svojog grtač i to je znači kad je moral jak i kad su dvudi moral nađe se rješenje za problem kad ljudi nisu moralni prvo što će krit kaže opča je bez parca što se mladi ljudi ne žene i ne udaju šta je opča je bez parca ti dragu Pa nemoj daleko ići, samo pitaj babu i mamu. Babu i mama, kad ste se vi oženili, jeste li živjeli u 120 ili u 150 kvadrata? Je li imali auto kad ste se vas dvoje uzijeli? Jeste li imali oboje poslu? Samo upitaj, ne djedu i nanu. Ako upitaš dedu i nanu, vidjet da da je nana rodila osmero djeci. U situacijama koja se za naše vrijeme smatra ekstremnim, osmero djeci je rodit. Predam jedna je haidli, žena je preselila Gledam, četiri sina i četiri kćer. Kojih godina je rodila? Četrdeset i pedeset i šestdeset. Da, šta je ta onca bila? Misao ona imenica. Nije problem. Nije problem. Nije problem ekonomije. Problem je moral. Kad ima moral onda se rješava. I zato Boži poslanik kaže, neka joj njena sestra, je ovo sahib etuha, ovo sahib, Znači, sahabe doslovno znači družit neka ona koja se sa njom druži, a u prilici neka ona, kaže, od sebe dadne, neka ona dadne od sebe ogrtađe. I ovo, čuvajte, čuvajte ovo, Hazreti Omer kaže, kada nađeš jednoga prijatelja, jednoga prijatelja, jednog sahiba, kaže, dobro ga čuva, u životu ćeš rijetko naći da imaš dva ili tri ili pet prijatelja. Jednog iskrenog prijatelja, kojeg možeš, jednu iskrenu prijateljcu, na koju se možeš i na koga se možeš osloniti, to je rijetkost. Ovaj, ovaj hadis Bože i poslanika, s.a.v. kao što sam vam kazao, ima nekoliko poruka. Evo da se vratimo najznačajnije. Prva poruka, nemojmo dozvoliti da neko u ime Islama odsječe ženu muslimanku od muslimanskog društva. Muslimansko društvo će doživjeti prosperitetu kada i žene i muškarci zajedno budu participirali u društvenom životu. Sramota je reći da smo u 17. stoljeću ovdje u Sarajevi imali ne samo edukaciju žena, poučavanje žena, što danas ili imamo u maloj mjeri ili gotovo da nikako ne imamo. U 16. i 17. stoljeću bilo je ljudi koji su davali novac, kaže, za posebne mualime. Zvali su i mualime po kućama, jer je bilo djevojaka koje su nepokredne, košto i danas ima. Bilo je djevojaka koji ne mogu radi bolesti, radi ovoga, radi... ne može nikako da izađe, iskuće, pa se iz tog vakfa davalo tim u Alimama, tim učiteljcama, da ode u kuću i da nju povuče. Evo, ode u Sarajnu, u 17. stoljeću, prije 200-300 godina. I oni koji se bave istraživanjem povijeste znaju to. ne Nemojte dozvoliti da u ime Islama neko marginalizira naše sestre, naše majke, naše čere. Neko ne dadu svoj doprinost. Jo na kadani. Ja nedavno sam bio na jednom predavanju onda jedan od ahbaba, mislim da je dobro namjera, inallahu alem, vidim da je čast momak pričao, postavila jedna od sestara pitanje i onda je on nadovezao se na to pitanje i kazao je nešto, pa se ja ne mogu da ono kažem da vadim onaj vruće vruć krompir iz, iz žara. Kaže: "Znaš Habze, kaže ona, ženitba je ono što priča pred svim opet 100 ljudi, 200 ljudi, ne znam ni koliko. Kad je ti je kaže Kaže, isto kaže, ko uvučeš, kaže, un, stvarno nosli kopta, uvučeš, kaže, ruku, kaže, u punu vreću zmija, kaže, i kaže, kako te, nu, no, jako, no, ko čečeš, moram, isti? Prvo, u moje vakacu neki birvaktile, prije petnijest godina sam slušao nekoga koji to lupo, tako, i govorio, ali ima unutra jegulja. <laughs> Za petnijest godina toliko su evoluirali u tom svom odnosu, Bože sačuvaj, da bi i jegulju su izbacili, jer sve su zmije. Ja kažem bolan, kok te nije sramo? Prvo, mati koja te je rodila? Mati koja te je rodila? Če bolan za nju reći? Bolan, čiji koju imaš, ako ovog da, kje ćeš za nju reći? I onda kažem njemu da da su da pitaju Ebu Bekra, koji je najbliži prijatelj Mohameda, sallallahu alim sallam, da pitaju Ebu Bekra, Ebu Bekre, ko je bolji, jel ti lahatiđa? Šta mislite šta bi Ebu Bekra rekao? Ja ne znam, ja mislim, djerovatno bi rekao bolja je od meni hatiđa a june žene. I zato je sve počelo sa namazom Božijeg poslanika, koga? Njegove, Hanume, Hazreti, Hatidje, znači kad imaš porodsku na namazu i dva dječaka, kada se ta vrijednost prenosi sljedećim generacijom. Nemojmo dozvoli da iku u ime vjeri to uradi. Još jedna stvar, druga druga poruka. Budite na onim mjestima gdje se upučuje dova, gdje god imate priliku, neko ide je nahad, otičte. Neko ide, ne znam nija, ispraća, ispraća nekoga na neki put, neko organizira u kući, recimo imamo priliku, jedno hoćemo da se okupimo, da proučimo dobu. Uvijek te prilike koristite. Plemeniti, a shab su to znali, činit Haman svaku heftu, svaki des dana, svaki mjesec dana. Kad god bi završio učenje Kur'ana, sabrao bi svoju porodcu i učio dob. Velika je vrijednost biti u tom trenutku. I nekada, jedan od velikih halima, kad su ga pitali zbog čega se dostigao, tako velike stepene, on im je jednostavno odgovorio, imam osjećaj, bio sam tad i tad, tu i tu, u toj i toj ova je Alim podigo ruke, kaže, ja sam osjetio koda, meni, koda se meni u tom trenutku prima ta doba. A uče je gospodar, učini ga, učeni mi pobožni. Osjetio sam kao da je Allah dao, jer je bereket bilo, kaže, dosta ljudi, dragi Bog, spustio neki blagoslov svoj i ta se dova primu. I mi ne znam, pogotovo se čuvajte ovih loših dova Ma da Bog da crku. Juče, kaže im jedan ahbab, kaže pred mojim, pred mojim očima majka svome sinu, kaže da Bog da crku. Pa šta ćeš ona kod se primi do. To je vrlo opasno. Dakle, s jedne strane prisustovati mjestima gdje se upučuje doba, s druge strane udaljiti se od onih dova kojima čovjek. I treća stvar, gledati i paziti ko je naše društvo. Vjerujte da kada se družimo sa čestitim ljudima, malo pomalo, I ona njihova to zna nas utječi. Kad se družiš sa iskrenim, postepeno i ti budeš iskren. Kad se družiš sa čestitost, nekad se čast, čak znaš, našali. Bio sam nedavno u jednoj zapadnoj evropskoj zemlji, pa im dvojca momaka. Da je dragi nagradi, pa bili bi domačni. Vozimo se mi auto, kaže, da ti ispričamo šta nam se deslo ovdje. Kaže, čovjek je jedan musliman, ti je I pita svog gazbu, njemca, šta je, kaže, mogli li na nađu? Pa kaže, šta je to hađu? pa njemu ono objasni, mi odjemo u Meku, obilazimo, to je Allah Čadašanu gospodar odredio da je to posebno mjesto, i onda odemo nakon toga odjemo u Medinu, pa kaže odjemo, posalamimo Božije poslanika, pozdravimo ga. I ovaj kaže, špabu, pa kaže, idi, kaže, pozdrav ga i odme. A stvarno tako kaže. Kulturan čovjek, misli, pozdrav ga, šta on? I kaže, je ovaj čovjek, od što je bio 25 dana, vratio se, ovaj Njemac primio islamu. Kažu mu, šta si on čovjek uradio Kaže, ne znam, otišao kod čovjeka, kaže, šta je bilo? Kaže, kad si ti otišao, nakon 10-15 dana, valjda on tad bio u Medin, kaže, ja sam usnio lijepog čovjeka. I kaže, ja sam Muhammed, Boži poslaniji. Kaže, ti si mene pozdravio, a još u mene nisi povjerovio. I kaže, to je bio razlog, to je bio razlog da ja razmislim o I nedavno je jedan čovjek ovdje sa naših prostora, obilježava se 35 godina njegove smrti, uzeo jednu malu knjišću, Muhamed, posljednji božji poslanik, od Sejda Sardarevića. Pročtuo tu knjigu i skroz mu se život promijenio. Na nama je, je da tu vrijednost dijeli. I kada čitate Kur'an, još da završim par kuta, sam planirao da završim s tim, kada čitate Kur'an, glavna, glavna poruka Kur'ana je upravo svako od nas na sudnjem danu ne može kazati Gospodaru, jesel li mi dao knjigu? Jesa, ima objava, gledaj, čitaj. Gospodaru, Jesel li mi dao čovjeka koji im je tu knjigu pojasnio? Muhameda, salallahu alaihi salam. To je moj odgovor. Dakle, imajmo na umu prisustvo do vama. Ja ne mogu da na kraju ne spominje. I u najtežim trenucima. I u najtežim trenucima. Kaže Boži poslanik, salallahu alaihi salam. Onaj ko bude gospodaru oda kada mu je lijepo. Znači gospodar, smilovat ćemo se gospodar kada njemu bude teško. Kad god upadneš u tešku situaciju, svijet se jes li za tu situaciju pripremio u onim lijepim trenucima ono što je potrebno za te trenutke. Ja molim gospodara da nas pomogne dovoljno na pravi način, razumijem. Molim njega najvećim imenom njegovim da nam se smiluje noba svijeta. Amin. Euzhu billahi min ash-shaytan rajeem, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi, wa kefa, wa salatu, wa salamu ala seyyidina al-mustafa, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wafa wa wafa. Gospodaru naš počasti nasa, nemoj nasa, počasti nasa, nemoj nasa kazati. Gospodaru našo prosti nam grijehe, nemoj nasa kazati. Gospodaru, najvećim te imenom molimo, počasti nas dženetom i svakim dijelom koji približava dženetu. Gospodaru, najvećim te imenom molimo, sačuvaj nas vatre i svakoga djela koji vatri približava. Gospodaru, počasti nas da vidimo istinu i da nju u životima svojim slijedim. Gospodaru, sačuvaj nas od laži i od slijedđenja laži. Gospodaru, molimo te da naše ruke rade samo ono što je dozvoljeno. Gospodaru, molimo te da naši jesci govore samo ono što je dobro. Neka među nama niko nesretan ne bude Gospodaru, nijedno dijelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da naš dolazak večeras primiš. Gospodaru, naš nijedno dijelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo da naše nijedno dobro djelo ne odbiješ. Molimo te najvećim imenom tvojim smiluj nam se na oba svijeta. Počasti nas istinom i poživi nas na istini i dozvoli nam, gospodaru, milošću tvojom te molimo da preselimo sa istinom. Smiluj se nama, roditeljima našima, smiluj se prisutnijima i odsudnijima. Smiluj se ovome narodu. Počasti ovaj narod da ga vodi najgodji među njima. Gospodaru, neka nas ne vodi najgodji među nama. Molimo te, gospodaru, najvećim imenom tvojim, odkloni zulum nepravdo od ovoga naroda, od svih ljudi koji žive u bosti. Gospodaru, počasti nas da živimo pravednim životom. Gospodaru, počasti nas da se smilujemo siromašnjim. Gospodaru, počasti nas da se tebe sjećamo dok činimo dobro. Najvećim timenom molimo, smiluj nam se gospodaru, nama, roditeljima, našima i svim onima koji su prisutni i onima koji su večera sozuni. Subhana Rabbeke, Rabbeke, Iza, Tema, Isfuru, Salamun, Alhamdulillahi, Rabbele, Alemin, Al-Fatiha. Prije nego što krenete iza, samo jedna informacija ko Bog da supra izajacije namaza u omladinskom centru rasno je predavanje za djevojke i žene. Molim vas, predavanje će držati Amara, poznata žena koja radi sa ženama i poučava ih. Ja bih vas pozvao da dođete da joj, da budete, čuo sam da lijepo govori. Molim gospodara da to bude korisno za vas. Povete svoje prijateljice, svoje svoju rodbinu, rodice i tako otišle. Dakle, sutra iz ajacije na Maza, džamija Hrasno, Omladinski centar i odmah iza džamija kara su